Är vi live? Vi live. Fantastiskt. Yes, hej, välkomna till den lilla mannes krönika. Jag heter Jimmy. Det heter Markus. Ja, det är vi som är era hosts här. Mm -hmm. um, vi har varit på besök på Renova. Yes. Och uh, förklara namnet först och främst, 70 kilo i fickan. Nu har du fått ett par sekunder på dig att tänka på vad det här betyder. Men det är alltså, idag är det ju mer eller mindre att alla har en uh, smartphone mm -hmm. iPhone, Android upp till dig själv att välja men uh, metallerna här är ju ingenting som uh, bryts i malmgruvor i Sverige direkt, Nej. Mm -hmm. utan det är en liten cocktail av uh, diverse, diverse äldre ja. mm -hmm. så och, uh, när allt kommer till krita, när du har din iPhone i fickan så har du alltså genererat tack vare det köpet så har det genererats 70 kilo i avfall mm -hmm. för att producera en smartphone det yes. Så rent, vad ska man säga, teoretiskt så går de omkring med 70 kilo mm. i din ficka. Ja, det var så kort som vi ska låta er lyssna på här nu. Vi att uh, Nej, men uh, vi ville bara låta er vara med lite på noterna. Uh, mm -hmm. Vi snackar lite mer än sophantering och... Ja, Kurt var ju väldigt bevandrad överlag i miljöfrågor. Mm. Det var ett väldigt matnyttigt uh, samtal vi hade med honom. Så det tycker jag ni bör hänga med och lyssna på. Mm. Och fick också mycket tips om vidare avsnitt Så håll till godo För det kommer bara bli bättre härifrån mm -hmm. Ja, uh, without further ado Så lämnar jag över till uh, Till oss igen, fast i en igen. annan miljö Exakt Så var snälla med Kurt nu så Lämna en kommentar på Den lilla mannens krönikas facebook-sida Be merciful on Kurt Ja det Alla välkomna och eh, speciellt välkommen till Kurt Lindman, miljökommunikatör här på Renova. Välkommen. Tack för det! Tack. Tack. Jo, vi fick en eh, liten kort version av rundturen här och börja i rätt ände så att säga. Ehm, slutet på 1800-talet så lärde vi oss av engelsmännen och nu är det vice versa. Ja. När, när skedde övergångarna passerade vi dem så att säga? Det är en bra fråga, Jag har faktiskt inte tänkt på. Men jag kan tänka mig att vi passerade de flesta länderna på slutet av 60-talet, början av 70-talet. I Göteborg till exempel så hade vi börjat investera i fjärrvärmesystem på början av 50-talet. Sen så hade vi en frivillig insamling av tidningar och runt någonstans 66 så bestämde vi oss för att inte deponera längre i Göteborg utan vi bygger upp då ett avfallskraftvärmeverk. Visserligen så gjorde man inte el på den tiden men jag kallar det så ändå. Alltså en anläggning som både gör värme och el. Och eh, någonstans där på eh, slutet på 70-talet och början på 80-talet så börjar man intressera sig för att samla in eh, glas vid sidan av tidningar och sen kom då batterier. Och ytterligare material. Sen har det ju då utvecklats sedan dess. Då. Men någonstans 70-80-talet, där började Sverige passera de flesta andra länder. Och idag ligger vi väldigt mycket i framkant, som jag förstår. Det, väldigt... det finns de som menar att vi ligger i världstopp med avfallshantering. Mm. Men om vi säger så här att avfallshantering är en idrott, ungefär som OS, med 50 grenar mm. så tror jag att Sverige kanske vinner 10 av grenarna, alltså på översta mm. plats. Mm. Men på. vad jag menar är att om man räknar medaljer efter ett helt OS så kommer vi förmodligen etta. Eh, nu är jag in på deponering där, har jag förstått det rätt? Om eh, man åker Torslanda på väg ut till Volvo den stora eh, gräskullen där. Att det är ett före detta sopberg från början som bara är täckt med jord. Ja, det, du pratar nog om Torsviken-deponin. som. Eh, man började väl använda den någonstans på 70-talet. och Det var en deponi som både används använts för farligt avfall och byggavfall, rivningsavfall. Men den största deponin i Göteborg är ju Brudarimossen som ligger mitt in i Skatås alltså naturvårdsområde och som användes från slutet av 30-talet till slutet av 70-talet mm. Tänker idag om, om, om man skulle läsa i GP eh, renova och rangselskör kör avfall till eh, Skatås och tippar av det mm. Det är ju en otänkbar tanke då... mm. Men alltså det ligger, ligger det kvar då? Alltså, det där... Ja under. Uh, nu är det ju så att det sker en nedbrytning Men, uh, och det gör att uh, en del gaser eller, uh, avges från deponin. Uh, så kallad deponigas som består då av koldioxid och metan. Och det är ju inte bra. Metan är ju 22 gånger mer potent som klimatgas än vad koldioxid är. Mm. Men vi har ändå byggt upp ett uh, rörsystem ett infångningssystem för metanet så att vi fångar upp kanske vad vet jag en del av metanet kanske 30 -50 metalet, kanske till 50 av metanet kanske till och med lite mer. och det facklas alltså vi eldar upp gas så att den blir snällare koldioxid. Mm. Tyvärr har vi inte lyckats med att göra el av den deponigasen. Uh, och det är inte Renova som äger den här deponin heller, ska jag säga. Det är uh, Kretslopp och Vatten, alltså mm. Göteborgs stad, som äger deponin. Okay. Men läser jag sina misstag i alla fall? Ja, det här med deponering är annars den vanligaste metoden för att ta hand om avfall globalt sett. Mm. Så att, Det går inte att bedöma avfallsläget på jorden genom att titta på Sverige. Nej, utan nej. i USA, Ryssland, Kina, Indien, de stora viktiga länderna, Indonesien, så är det deponering som är den viktigaste behandlingsmetoden för avfall. Det gav oss någon för innan på hur mycket... Ja, experter påstår att 50-10% av de globala klimatpåverkade utsläppen kommer från gamla och nya deponier. Mm. Det är både och det, det vi måste tänka på det är att deponier har en väldigt lång livslängd. Bara i Göteborg så finns det ett 70-tal kända deponier. Så stan är byggd på deponi. Ja, man har ju sett de här skrämmande bilderna från Karachi i Pakistan exempelvis. Så kilometerlånga deponeringsovtippar där det i princip bor och tältar folk. liksom att det är... men, men, men det har sin det, det, det fyller sin funktion i alla fall, eller är att de har inte möjlighet att... För som du sa innan, en sån här anläggning som är så pass avancerad, den är i behov. Den hade inte klarat två dagar utan underhållet som krävs. Och, Nej, en sån här anläggning eh, som vi har här, alltså Renovas avfallskraftvärmeverk, det är en högteknologisk metod som dessutom kräver ett utbyggt fjärrvärmesystem. Det som är den stora globala utmaningen, det är hur ska man kunna omvandla avfall som inte återvinns i Indien och Indonesien som är varma länder till energi som de kan använda för att ersätta fossil energi det är den stora utmaningen mm. de kan ju inte göra som vi att de eldar upp det i ett sådant här avancerat anläggning och gör en massa fjärrvärme det, det är ingen intressant produkt när man lever i ett tropiskt klimat Nej. så det är det är en spännande fråga och då tror jag faktiskt att Sverige kan vara landet som tar fram den tekniken. Man kan tänka sig förgasningstekniker att man stoppar in avfallet höjer tryck och temperatur och plockar ut gaser som man raffinerar och kan använda för att ersätta då diesel naturgas whatever. Är det i involverade i någon typ av forskning för att på fram sådana alltså, här. Nej, ny men det finns någonting som heter Vinova. Vinova. Vinova, uh -huh. som är en statlig organisation och som ger mm. bidrag till uh, olika energimiljöprojekt. Och, miljöprojekt. Mm. och uh, jag vet att de har stöttat uh, uh, företag som jobbar med förgasningstekniker. Mm. Uh, så att uh, Svenska myndigheter har fått upp ögonen för att detta kan vara intressant. Och vi har ju specialavfall i Sverige, därför gasen kan vara intressant. Ta bildäck till exempel, mm. som ofta då har ett fossilt ursprung. Mm. De är ju gjorda av olja. Mm. Uh, att man då skulle kunna utvinna olja ur dem. Eller energirika gaser. Mm. Uh, och uh, det kan innehålla bekymmersamma ämnen också. Svavel och... PH oljer och sådär så att det, där kan vi även bidra till en bättre eh, behandlingsarsenal i Sverige som kompletterar kanske våra standardavfallskrafter eh, med mm. väl mm. Och utan att för, bli för pessimistisk men när vi ändå är inne på Asien så innan, inom sju år alltså innan år 2020 så räknar de med att tror jag, över en och en halv miljard asiater som kommer att kliva upp till medelklassen och det medför ju en ökad konsumtion på, på liksom hela världsmarknaden och det i sin tur kommer generera mycket sopor. Så att, tror du vi klarar det in, inom det korta tidsloppet, liksom att, <coughs> eller om du är kvar på deponeringen så kommer ju det... Jag har lust att citera en gammal medarbetare på Renova, Lars Hägg, vår främste kemist tror jag ja, inom, i alla tider. Han... Han, han var lite pessimistisk, mer pessimistisk än jag. Han sa, there is too uh, many people and too many problems. <laughs> uh, jag är väl lite mer positiv. Uh, uh, men jag är lite skeptisk för att uh, jag ser inte att ledarskapet, varken i Kina, USA eller EU, går fram tillräckligt kraftfullt. Mm. Det går för långsamt, det är för små steg. Det är för lite investeringar för att mota de här problemen. Jag måste berätta en grej då när du tar upp Kina. Vi kommer få besök här på Renova av Kinas generalkonsul mm. den 2 maj. Och vi tror att de är lite grann ute efter att skicka en tyngre delegation från Kina. För att se om vi kan få ett bättre samarbete. Kanske ha ett ökat kunskapsutbyte framöver. Mm. Ja, det pågår en massiv industrialisering av både Indien och Kina. Eh, och man räknar ju på att det kommer att ha stor påverkan rent miljömässigt om några år. Eh, men eh, hur ser du på framtiden så att säga? Alltså i, idag, det är ju lite spännande. Om, om man tittar på det globala, de ekologiska fotavtrycken så är det så att om alla levde som kineser Mm. så skulle vi klara oss med den jord vi har idag. Skulle alla leva som svenskar alltså köra bil som svenskar, köpa mat, kött som vi svenskar värma upp bostäder och använda el som vi svenskar då behöver vi tre jordklot. Mm. Och lever vi som amerikaner så skulle vi behöva fem jordklot. Så jag är lite så störd över att man ska skälla på Kina ja, i alla bara lägen. för att de har kvantiteten B bara för att de råkar vara många människor, mm. men de är ju faktiskt resurssnålare mm. per capita än vad vi är men vi är lite självgoda i det här landet mm. ah. och ibland när man säger att vårt samhälle är så utvecklat i Sverige så säger jag emot mest för att vara elake gubbe mm. då, och, och säger så här. Det du kallar smarthet är inte det så att det är väldigt mycket baserat på billig energi och billiga råvaror mm. och att vi helt enkelt kommer igång tidigare än afrikanska länder och sydamerikanska mm. länder så vi gör det svårare för dem. Vi har ju en utvecklad produktionsteknik mm. och hur ska man i Zambia och Botswana kunna konkurrera med oss. Som har billig energi i form av vattenkraft och kärnkraft. Mm. Och dessutom är det så att vi inom EU tillåter massproduktion av kött till exempel. Mm. Och eh, det gör då att eh, det är inte ens intressant att vara bonde på många ställen i Afrika. För att överskottsköttet från Europa säljs billigt. Så... Vi ger inte tredje världen särskilt goda chanser. Nej. Och sen också när vi ändå är inne på Afrika och den, eh, vi, vi har läst lite artiklar angående det här eh, att container går till bland annat från här Nordeuropa och sånt då, med container som är märkta som reservdelar eller andrahandsmarknad mm. men det hamnar på soptippar i Västafrika där de... Där de ja... Det, det finns ju ett regelverk EU har till exempel i Baselkonventionen sagt att man får inte exportera farligt avfall Nej. elektronik till Afrika. Men det, gör det, det, Men det finns ju mycket pengar i att uh, gå runt regelverket och det ja. finns alltid underentreprenörer till entreprenörer som är beredda att tjäna pengar och ta risken liksom. Mm. Men, men det är svårt att sätta åt dem, det kommer man aldrig undan. Eller? Det tycks vara svårt, men då ska man också veta att det är ju hur många hundratusen container som, som bara anlöper Göteborgs hamn varje mm. år. Att, att kontrollera det här flödet, jag vet inte hur mycket hamnen tar in, kanske en 30-40 miljoner ton gods. Mm. Och sen mm. löper det ut kanske lika mycket. Hur ska man klara den kontrollen? Mm. Så ser det ut, tror jag ut i alla större hamnar. Mm. Det, det, det hamnarna har svårt att hålla reda på. Du är att hålla reda på vilken container som ska med vilken båt och, och bara logistiken. Mm. att kontrollera innehållet i dem. Det finns inte på kartan. Och sen följa dem hela vägen ifall det verkligen ser i, i <laughs> ja. liksom sista handen. Går ja, verkligen till reservdelar? Eller det väldigt... kan ju vara så att gods anlöper en annan europeisk hamn. Och då kan man tycka att det är safe. Men från den hamnen kan det i sin tur gå vidare till mm. Afrika. Så, eh, hur bra ordning har man i Apels hamn? Mm. Man har ju inte någon vidare bra ordning på Nej. sitt avfall. Och då kan man tänka sig att man har ungefär lika bra ordning på sin hamn. Mm. Och, um, min, min vän då som var här tidigare på besök som tipsade om att, att komma hit. Han, han fick med sig ett par fakta som jag tyckte var fascinerande. Som, som var, var egentligen varför jag ville komma hit. Just med de här smartphones, som smarta telefonerna som alla har nu för tiden. Vilken mängd avfall en genererar. Jag tror att han fick en siffra på att en, din genomsnittliga telefon idag genererar 7 kilo avfall eller något. 70 kilo avfall. 70 per telefon? Ja. Om ni som lyssnar här på radion tycker att ni har en lätt mobil så kan jag säga så här, att ni går runt med er egen kroppsvikt av 70 kilo. Men det är ju så att i butiken när ni köper er smartphone så upplyser man inte till vilken kostnad den här telefonen har tagits fram. Jag sa att energi är billig och det är billigt med dynamit. Man spränger alltså av formningen berg för att producera mobiltelefoner. Och man spränger berg på många ställen. I Amerika i Afrika, i Asien för att framställa de här telefonerna. Och jag tror inte att den som köper mobiltelefonen är riktigt med och betalar för återställningen av de arealer man förstår. Nej. Det borde faktiskt vara så här att när man köper en ny telefon så borde man säga så här till handlaren. Nu får ni tillbaka min gamla telefon. Och den vill jag att ni äh, återvinner så att när jag kommer hit nästa gång och köper en telefon så köper jag en telefon baserad på min gamla elektronikskrot. Ja, mm. mm. oh, 70 kg, det var riktigt bombningslag. 7, 7 kilo tyckte jag var tillräckligt. <laughs> när de ligger mellan 100 och 150 gram liksom, väger en telefon. Wow. Det, är ju helt... det, det som är haken det är att äh, vi har väldigt många ämnen i en telefon. Och en del av de här eh, så här sällsynta jordartsmetaller eh, och, och de finns i oerhört utspädda mängder i, i berg, eh, berget och, och då måste man eh, gräva och spränga mycket för att få tag på de här ämnena det, det är ju skumma ämnen som man inte har hört talas om till vardags Europium och Skandinavium och Terbium och så, vem frågar om det är i affären Mm. Och vem frågar. Så här. Okej, okay, jag köper den här iPhone 5. Men kan du eh, garantera att den är byggd på återvunnet material? Mm. Ja, det hade. Jag läste någonstans någon som hade gjort en. Att produktionskostnaden för att göra en karmafri iPhone, då, som de kallade hade varit 8 dollar per telefon i produktion. Då. Och karmafri betyder. Just det med konfliktmineralerna och sånt, och på, på något sätt få det så återvunnet som, som det går egentligen. Hade det kostat alltså 50 spän. Här eh, telefon åt, i produktion då. 50 spänn, ja. Och när de tillverkar miljontal så blir det ju att summan blir väldigt stor. Men, men i konsumentledet kan jag tänka mig att folk är ju villiga att betala de 50 kronorna. Ja, hade jag fått frågan om jag hade lust att betala 50 spänn mer för att få en äh, återvunnen schysst telefon. Uh, utan allergiframkallande ämnen och, och grejer Då hade jag uh, glatt betalat hundra spänn ja, Absolut, <laughs> absolut. Ja, är uh, Och när vi ändå är inne på det där, allergigrejer och sånt En annan fakta var de här som att paketera gurka idag Den plasten Aha. Att det var, um, det sköts inte av Man kan ju tro att de är vakuumförpackade Men att, de, att plasten smälts på Eller att den, den, den värms att den stramar åt krimpeplast. Precis. Mm. Och, och det var om man formulerade med ett hormonnedbrytande ämnen som kunde tränga in i i gurkan eller något Okej. Okay. Uh, jag är ingen världsmästare på den plasten, men jag vet att man skulle kunna belägga plast med uh, gurka med stärkelse, alltså med en slags uh, biopolymer. Mm. Uh, och då kan man utgå från vanliga naturegna ämnen, alltså ämnen som finns eh, kanske i eh, rörsocker, i potatis, i eh, majs eh, eller proteiner. Eh, och då skulle man kunna lägga på en tunn hinna så att inte fukten i gurkan försvinner och att den inte lätt tar upp smuts och så och då pratar vi förpackningar som är edible, alltså ätbara. Mm. Det enda man gör är att man göra av den här gurkan och sätter igång och hackar upp den. Mm. Så bara en tunn hinna liksom. Ja, som är ett vax. Mm. Mm. Och många växter har ju egentligen ett naturligt vax som skyddar själva frukten. Så att varför inte kopiera naturen istället för att lägga på Massa monomerer och äh, plaster. Äh, äh, det, det, det, det är spännande områden det här med material. Mm. Äh, ju mer man läser om material desto mer fascinerad blir mm. man. Alltså, vi själva går ju omkring och är något slags material. Vad består vi av? och sådär? Vi människor består ju till två tredjedel av vatten. Eh, eh, och sopor består till hälften av vatten när vi tittar på det i snitt och eh, sånt är viktigt att veta för många andra bränslen, till exempel olja och naturgas de innehåller ju inget vatten så här på Renova då har vi byggt en kondenseringsanläggning så att om nu en gurka inte hamnar i matavfallspås och, och går ut i jordbruk efter att ha blivit biogas där man kan göra biogas så, så Måste vi lägga energi på att koka bort vattnet så att gurkan blir brännbar. Mm. Men genom kondensering då kan vi vinna tillbaka den energin. Så 20 procent av värmeproduktionen här bygger på kunskap om att avfallet innehåller vatten, att vi kondenserar den fukten, driver värmepumpar då för att höja energin på den där vätskan då som uppstår när vi kondenserar rökgasernas fukt. Så att ta det här med platt tv och mobiltelefoner är det rätt att vi ska äga platt tv och mobiltelefoner när vi inte har en aning om hur dyrbara och sällsynta ämnen som ingår. Det borde vara mer rimligt att vi abonnerar på sådana grejer och sen lämnar tillbaka dem mm. när vi vill ha en häftigare nyare mm. modell. Ja för idag är ju platt tv har ju blivit en förbrukningsvara i princip. Ja. De håller garantin ut de två tre åren och sen är ju den teknologin gammal och... Mm. hela det här programmerande åldrandet som vi har i samhället. Att vi ska köpa nyckelatiden för att gynna då ja. konsumtionsledet och ekonomin ja, men bara överallt. Jag får berätta då, hemma, hemma har jag en tjock tv-modell. Väldigt tjock. Mm. Min brorsa skaffade en platt tv, jag tror det var 2005, någonting sånt där. Hans tv där den den är inte så bra för att färgerna har den återger inte bilden på samma sätt längre utan Nej. det finns zoner på skärmen där man inte de här flytande kristallerna inte funkar som de ska göra jag vet inte vad som har hänt men det är ändå en LCD-tv ingen plasma-tv mm. min gamla äh, koppartråds äh, den här, med här sån strålkanon äh, den ger precis samma bild som den gav 1999. Mm. Uh, och det visar då att min TV-apparat är tjockare men den är inte tjockskallig utan den levererar en bra uh, bild. Uh, uh, uh, TVn är i 3D men bilden är i 2D. <laughs> och när vi ändå är på förpackningen och sånt där också uh, de här uh, LCD-TVn och sånt som man får köpa då var tredje år eller sånt förpackningen de kommer i just att både är kartong, plast, de här frigoliten och grejer som jag har förstått inte är så, mm. så, så, så jättelyckad. Eh, men det är ju samma sak där. Det finns ju andra möjligheter. Jag såg något reportage om att de har kommit på just de här frigolitdelarna som gör att tvn ja. håller, håller fast. Ja. Att de kan de har en form och sen så lägger de någon form av sporer och odlar svamp eller någon form av mögel. Ja. Så inom ett par dagar så har det vuxit och fyllt ut den här. Och sen lägger de det i en torkugn. Och då är den, den är inte... Bränn, eller ja, vad säger, flammable. Den är inte liksom farlig för att den inte kan ta eld. Och den är helt organisk längre bara på komposten så bryts den ner liksom som. Det var lite kul, men då får jag berätta om när jag köpte en asus dator från Taiwan. Mm -hmm. Det var väl ett par år sedan. Då hade de en så sinrik förpackning. Det var en vanlig laptop. Inget konstigt alls, en sån här 5-6 000 grej grej. Mm. Och jag blev så glad för de hade tagit bort all plast. Det var en stor, alltså en vanlig velpapp-låda då. Ganska tunn eftersom det här var en laptop. Och sen så finns det ju alltid små tillbehör. Och då var det små askar av välpapp i den stora välpappkartongen. Sen blev jag så lycklig så jag skickade ett mejl till Asus Taiwan och sa det här var den smartaste elektronikförpackningen jag någonsin sett. Allt kunde jag proppa ner i min lokala återvinningsstations pappersförpackningsbehållare. Så de hade de här små lådorna som, som distanser då, så att den inte skulle skava åt Ja, alltså de, de här små lådorna såg till att laptopen inte kunde röra sig reda, och innehöll de här små tilläggsprilerna. Fick du ett svar? Nej, det fick <laughs> jag inte. Men jag tror att de fick rätt många sådana ja. med Så jag tror att de var nog säkert lite malliga för det. Ja, det är alltid skönt när någon visar vägen och vågar ta sådana steg. Liksom. Det var ju inte så himla svårt. Nej. Det handlar bara om att vika papper. Och det är ju vi i Sverige världsmästare på, på att säga Pappersindustrin är ju en jätteindustri. Mm. Vi är ju djupt insyltad i förpackningsindustrin i Sverige. Vi har mycket skog, vi har mycket pappersindustri och varför låta plastjägget göra de där grejerna man kan göra det på med papper. Absolut. Så sant, så. Och när vi vågar tänkte på just det att vi, vi är så mycket i framkant, men att deponeringen är så pass stor och globalt sett, globalt sett ja, för, för jag får samma tanke som det här med utsläppsrättigheter och sånt att det är ändå en planet, det är ett gemensamt hem så att säga. Så utsläppen någon annan del påverkar ju lika mycket vårat hem liksom, som du gör någon annanstans. Helt rätt. Att, att vi råkar vara i framkant i Sverige hjälper inte och betyder väl lite. Vi har en jätteuppgift. Och det är varje gång vi reser utomlands, särskilt exotiska länder, till Kina, Ryssland, Afrika. Berätta om hur vi jobbar här- och fundera på vad de behöver för att komma igång. Det finns göteborgare som har dragit igång till exempel en kille som heter Fredrik Alfredsson. Han har startat ett återvinningsprojekt i Tanzania. Han börjar anställa folk för att samla in papper och plast och han har kommit på att de stora turisthotellen där inte vet vad de ska göra av matavfall och då vill han samla in det och har fått mark för det, ska kompostera det och då kan man sprida den här komposten inom jordbruket så istället för att producera mat till soptypar, alltså bakterier som då gör metan som påverkar klimatet negativt, mm. så ska vi ju naturligtvis göra näring till våra växter som vi odlar. Mm. Alltså det är ju en slags deponering det också, mm. men att vi deponerar rätt material som inte skadar märken på åkermark. det är smart. Det är smart. Nej men då får vi hoppas då att du inspirerar Kinesiska konsulatet lika mycket som du har inspirerat oss idag. Ja, och att vi lyckas få igång ett samarbete så att svenska företag och svenska kommuner kan vara med och göra skillnad någon annanstans mm. där problemen är större. Mm. Tack. Tack. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.